Et dono la benvinguda a aquest quart àudio, aquesta quarta proposta d'aquest entrenament de gestió de l'estrès i del benestar emocional. Estem a la sisena i última setmana. Però no et preocupis, aquest que havia de ser el penúltim àudio no ho serà. Demà encara en tindrem un, tal com estava promès tambéé de dos més de regal per acabar de tancar aquest procés d'una forma adequada. Així que ja saps que després d'aquest àudio vindran tres més, encara que possiblement els dos últims seran molt curts. Avui vull compartir amb tu due eines amb les dossenines d'amor amb les que podràs construir un esttux una caixa, una maleta, dintre d'aquesta capsa, dintre d'aquesta maleta, dintre d'aquest estuig, podràs posar els teus valors. Però és imprescindible que els teus valors estiguin dintre d'aquesta capsa o et serà molt difícil gestionar el teu estrès i el teu benestar emocional. Abans de continuar, recordar-te que aquesta setmana m'estic focalitzant en consolidar coses que ja hem fet, però també aprofundir. Si el que et dic en aquest àudio i en el proper és una mica difícil per tu, no pategis. Escolta'l més d'un cop i deixa que amb les setmanes el que dic vagi penetrant en tu i ho vagis comprenent. Mira, aquest curs l'estan fent, fent moltes persones. Jo estic segur que persones que estan fent en aquest moment aula interior que és un curs d'autoconeixement que imparteixo i que dura tot un any, doncs les persones que estan fent a interior que aporten ja molts mesos al curs, segur que entendran perfectament el que diré perquè parlaré de... avui parlaré de dues eines de l'amor, acceptar i assumir, i demà parlaré de dues eines més de l'amor, actuar i agrair, com a eines fonamentals perquè nosaltres puguem deixar anar el, la rancúnia, la culpa i puguem tenir una pau interior i unes, mm, molt, i unes veus que no ens maltractin. I jo sé que aquestes persones ho entendran amb facilitat igual que les persones que fan universitat de vida, que són gent que ha fet el curs a interior de tot un any i ara estan aprofundint setmanalment, aquestes persones sabran perfectament del que parlo. Possible que si tu no m'has sentit mai, si és de les primeres vegades que m'escoltes, és es possible que el que diré ara et sonará estrany. No te forcis a entendre. Simplement deixau reposar el teu interior, deixa que que que vaixi calant, que vaixi traient arrels, que vaixi florint. Mira, un dels problemes que suílan sempre han afrontat al llarg de la vida possiblement ha estat mantenir el nostre interior alguns nivells de rancúnia o de culpa i aquests sentiments ens han impedit desenvolupar les nostres millors qualitats aquests sentiments, la rancúnia i la culpa ens han impedit potenciar nostres, i actuar des dels nostres valors així doncs jo ara t'explicaré quatre coses Bé, avui dues, avui acceptar i assumir i demà dues més, que serà actuar i agrair perquè d'alguna forma puguis fer una profunda neteja d'aquesta rancúnia i aquesta culpa a través d'aquestes quatre eines que constituiran una caixa i dins d'aquesta caixa posaràs els teus valors. És que si tu aquestes quatre coses no les tens clares, avui explicaré dues, demà dues més, et serà difícil a vegades actuar des dels teus valors. Avui Explico dues, acceptar i assumir. Mira, acceptar una situació o una persona significa deixar de lluitar per intentar canviar-la. Acceptar una situació o una persona significa deixar d'actuar per intentar canviar-la perquè que l'altra persona canviï no és la teva realitat i fa que aquesta lluita es perllongui eternament. I a més a més, Has d'entendre que no només és absurd perquè tu no pots canviar per ella, sinó que a més a més és una monstra, és una mostra bestial d'egoisme. Moltes vegades nosaltres volem canviar a les altres persones perquè ens volem sentir còmodes sense fer cap esforç per adaptar-nos a elles. És a dir, volem que elles canviin perquè nosaltres no volem canviar. I això l'acceptació ho resol. Això l'acceptació ho cura. Et demano que comprenguis que tu no tens dret a canviar ningú si aquella persona no vol. I que voler canviar els altres perquè així s'adaptin a tu, voler que els altres siguin de plastilina, perquè s'adaptin a tu, s'amodlin a tu, és egoisme. I aquesta és una idea fonamental i bàsica, una idea fonamental i bàsica, que et permetrà, juntament amb les altres tres, d'alliberar-te de la rancúnia i de la culpa. Però avui prometia explicar-te dues, i demà dues més. La segona d'avui és assumir. Assumir significa que no culparé a res ni a ningú del que jo visca al meu interior. Perquè ningú pot pensar per mi. I si ningú pot pensar per mi, ningú pot sentir per mi. I si jo dins meu tinc una sèrie de veus que em maltracten, no donaré les culpes a l'exterior. Perquè aquestes veus les estic generant jo. Assumiré que jo sóc responsable del que passa al meu interior i acceptaré que no val la pena lluitar a l'exterior quan els altres no volen canviar i que és una mostra d'egoisme obligar o intentar que els altres canviïn perquè jo no vull canviar. Tiks algún que la gent de aula interior i d'universitat de, de vida quan sentin això diran això és es més lògic que jo que sé, això és es, superfàcil, és evident". A la millor partues nou. Te deman ocupencis i demà prometo enviar te dues eines més que construiran aquest estuts dins del qual guardaràs les teves els teus valors. I no, no estic dient que no has d'actuar. Así que estic diën que acceptis i que assumegis. Però no estic diën que no acis d'actuar. De fet, demà parlaré de dos einas, par guardar d'intra els teus valors. L'actua i la graï, però això si vol serà demà.